Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ala ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ziman li shanihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad ila ridwanihi was salatu was salam alayhi. وعلى آله واخوانه نسال الله تعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان لا يدع منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اقل الصحابه الاكاديميه النور yang dimuliakan Allah Subhanahu Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-29 Yang berjudul Salat Jum'at dan juga Sunnah-Sunnah Jum'at Hari Jum'at merupakan hari yang paling mulia di hari-hari lainnya Jum'at adalah hari istimewa yang memiliki keutamaan Karena hari Jum'at adalah merupakan hari raya mingguan bagi kaum muslimin Dan hari Jumat memiliki keutamaan yang sangat banyak. Uh, Muallim menyebutkan di sini keutamaan yang ada pada hari Jumaat uh, menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Uh, bagaimana harusnya menyambut hari tersebut agar amal kita tidak sia-sia dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Uh, karena banyaknya keutamaan dan juga hikmah-hikmah di hari Jumat itu memotivasi kita untuk mempelajari bagaimana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya uh, beramal ataupun menggunakan waktu mereka di, terkhusus di hari Jumat. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat uh, Dan para sahabatnya berkumpul di masjid-masjid untuk melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat Jumat dan itu dua khutbah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan khutbahnya senantiasa berisi wasiat ketakwaan dan juga nasihat-nasehat serta berdoa kepada kaum muslimin berdoa untuk kebaikan kaum muslimin berdoa untuk kebaikan dan maslahat para pemimpin-pemimpin uh, kita di hari Jumat maka hari Jumat ini kita katakan kembali bahawasanya adalah merupakan hari raya kaum muslimin hari raya mingguan baiklah sahabat akademunur yang dimuliakan oleh Allah SWT kemudian kita akan membahas apa hukum solat Jumat solat Jumat hukumnya wajib bagi kaum laki-laki jadi solat Jumat itu hukumnya wajib Jika kita kerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa, jelas. Jadi bagi kaum muslimin laki-laki, wajib bagi mereka untuk sholat Jumat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. A'udhu billahi Allah mengatakan Wahai orang-orang yang beriman Apabila telah diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumu'at Maka bersegeralah kalian Kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9. Dalam firman Allah SWT ini, sangat jelas menjelaskan kepada kita, jika datang waktu solat Jum'at atau pada hari Jum'at, maka hendaklah kita bersegera untuk berzikir kepada Allah SWT dan kita tinggalkan jual beli kita. Intinya, Pada hari Jumat atau solat Jumat itu wajib bagi kaum muslimin. Sehingga Allah menyuruh kita untuk meninggalkan hal-hal uh, dunia seperti jual beli ketika masuknya solat Jumat. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Artinya Berangkat solat Jum'at berangkat solat Jumaat adalah wajib bagi setiap orang yang dewasa. Hadis ini duatkan al Imam An Nasa'i dalam kitab Sunannya. Dalam hadis ini juga jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya solat Jum'at itu wajib bagi setiap uh, Muslim muhtalim. Maksudnya di sini muhtalim adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa. Jadi wajib bagi mereka untuk solat Jumat Jadi kita kaum muslimin tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan uh, solat Jumat Kecuali orang-orang yang memang Allah bolehkan mereka untuk meninggalkan solat Jumat Itu nanti akan kita jelaskan Baiklah sahabat akademun nur yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian kita akan membahas apa saja syarat-syarat solat -syarat Jumat Kita sudah mengetahui hukum solat Jumat Dan sekarang kita akan membahas syarat-syarat salat -syarat Jumat. Syarat-syarat salat -syarat Jumat itu yang pertama adalah laki-laki uh, maka tidak wajib atas wanita. Ini yang pertama. Salat Jumat itu wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi wanita. Jadi wanita yang mereka dibolehkan salat maksudnya tidak ada halangan seperti haid ataupun nifas maka Mereka tetap solat zuhur Walaupun tidak wajib bagi mereka solat Jumat Akan tetapi mereka wajib solat zuhur Bukan berarti ketika hari Jumat Para wanita tidak solat, tidak Karena solat itu merupakan rukun Islam yang kedua Tidak ada uh, Ibadah seperti solat Kalau solat, tidak ada bagi kita halangan Terkhusus bagi laki-laki Solat itu harus tetap ditunaikan Harus tetap ditunaikan, baik keadaan musafir atau tidak musafir, sehat atau sakit, solat tetap harus kita kerjakan. Karena hukumnya wajib. Dan ini merupakan rukun Islam yang kedua. Setelah syahadatain. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh. Apa itu balik atau dewasa. Maka tidak wajib solat Jumat bagi anak-anak kecil yang belum dewasa. Bagaimana jika mereka solat, solatnya sah Jika mereka ikut solat, tidak mengapa Akan tetapi mereka belum diwajibkan uh, Bagi mereka solat jumat Jadi, yang pertama tadi laki-laki Yang kedua adalah balik dan dewasa Balik atau dewasa Jadi yani jika kita sudah dewasa uh, Baik laki-laki Ataupun perempuan Solat sudah wajib bagi mereka, dibebankan Akan tetapi sekarang kita membahas solat Jum'at Solat Jum'at itu hanya wajib bagi laki-laki yang dewasa Adapun perempuan tetap mereka melaksanakan solat Akan tetapi solat zuhur Kemudian syarat yang ketiga adalah Merdeka Maka tidak wajib atas hamba sahaya Jadi orang yang merdeka seperti kita sekarang Uh, terkhusus di zaman modern sekarang perbudakan itu sudah habis kalaupun ada itu sedikit jadi salat jumat itu wajib bagi orang-orang yang merdeka dan tidak wajib bagi hamba sahaya atau hamba akan tetapi mereka tetap harus melaksanakan salat zuhur hamba sahaya tadi Bagaimana jika mereka ikut salat Jum'at Tidak mengapa mereka ikut salat Jum'at Tapi salat zuhur gugur Kewajibannya seperti itu Kemudian Salat yang keempat adalah sehat Maka tidak wajib atas orang sakit yang tidak mampu menghadirinya Jadi salat Jum'at ini juga Wajib bagi orang yang sehat Adapun orang yang sakit Jika sakit tersebut sakit berat dan dia tidak bisa menghadiri salat Jumat, maka dia harus tetap salat tapi salat zuhur. Tidak salat Jumat. Adapun kalau sakitnya sakit ringan hanya flu, pilek, batuk dan tidak menghalangi dia untuk hadir untuk salat Jumat, maka dia harus tetap datang ke masjid salat Jumat. Yang dimaksud di sini sehat adalah sehat jasmani. Waktunya bukan sakit parah. Bukan sakit parah. Maka orang yang sakit ringan, jika masih bisa datang ke masjid, uh, solat jumat itu wajib bagi dia. Kemudian syarat yang kelima adalah, berada di tempat, maka tidak wajib atas musafir. Jadi, uh, solat jumat itu adalah uh, wajib bagi orang yang mukim. Tidak musafir. Evet. Uh. Bagaimana jika seorang musafir ikut salat Jumat? Tidak mengapa bagi orang yang musafir salat Jumat dan salat zuhur gugur terhadap dirinya. Akan tapi salat Jumat bukan wajib bagi orang yang musafir. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. syarat-syarat yang kita sebutkan tadi ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin illa arba'ah Abdun mamluk, au imrah, sobih, mariyum Artinya, solat jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjama'ah Kecuali empat golongan Kecuali 4 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hamba sahaya. Kita sebutkan tadi. Hamba sahaya, tidak wajib bagi mereka salat jumat. Jadi kebalikannya, selain hamba sahaya, berarti orang yang merdeka wajib bagi mereka salat jumat. Kemudian Rasulullah mengatakan awim roah, atau wanita. Ha. Lawan wanita adalah laki-laki. Jadi setiap laki-laki wajib bagi mereka salat jumat. Kemudian anak-anak. Berarti anak-anak lawannya adalah dewasa. Jadi setiap orang yang dewasa, wajib bagi mereka solat Jumat. Dan yang keempat Rasulullah menyebutkan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit tidak wajib bagi dia solat Jumat. Sakitnya di sini adalah sakit yang parah. Adapun sakit pilek, sakit peluh, yang tidak menghalangi dia atau tidak mempengaruhi dia untuk menghadiri solat Jumat. Maka tetap wajib bagi dia untuk solat Jumat. Baiklah, sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Bagi orang-orang yang tidak diwajibkan solat Jumat, maka kewajiban mereka adalah melaksanakan solat zuhur. Ha, jelas, di sini Rasulullah menyebutkan tadi kepada kita. Jadi intinya adalah, bagi orang-orang yang tidak wajib bagi mereka solat Jumat, Mereka tetap melaksanakan Salat zuhur pada hari itu Tidak ada Keguguran Maksudnya tidak ada syariat Salat gugur bagi mereka Mereka tetap harus melaksanakan salat Baiklah sahabat akademi Nur Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian kita akan membahas Bagian yang selanjutnya adalah Sunnah-sunnah Jumat Sunnah-sunnah Jumat Yang dimaksud dengan itu adalah amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Jumat Jadi amalan-amalan yang disyariatkan bagi kita hari Jumat Sunnah-sunnah Jumat dianjurkan untuk diamalkan baik bagi laki-laki maupun perempuan Dari di sini sunnah-sunnah Jumat ini sangat dianjurkan bagi kita laki-laki ataupun perempuan untuk mengamalkannya Uh, jadi yang pertama adalah sunnah sunnah Jumat memperbanyak solawat, memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencela Alia salatan Sallallahu Alaihi Ashroh. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepadanya sepuluh kali. Masya Allah, dan memang jika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para hambanya beliau memulai seperti solawat. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diperintahkan uh, untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah. Hari Jumat yang pertama Kemudian yang kedua Membaca surah Al-Kahfi Membaca surah Al-Kahfi disunnahkan pada hari Jumat Walaupun memang sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang datang uh, Tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi hari Jumat adalah do'if ataupun lemah Akan tetapi tetap dia mustahab Dibacakan uh, pada hari Jumat Kemudian sunnah yang ketiga adalah Memperbanyak zikir dan doa perbanyak zikir dan doa. Terkhusus berdoa ini Al-Imam Ibnu Al Qayyim menyebutkan dalam bukunya Ad-Da'wat Da'a bahwasanya di hari Jumat ada satu waktu jika seorang hamba di situ berdoa Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ibnu Qayyim mengatakan ada dua pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Ada yang pertama ketika khatib mau Naik Atau ketika khatib naik solat Jumat Ini pendapat sebagian ulama Akan Tetapi Allahu Alam. Saya melihat yang paling kuat adalah uh, Setelah solat asar Setelah solat asar dan sebelum masuk waktu maghrib Disitulah waktu yang mustajab ini Makanya Ibn Al qayyim dalam kitabnya Ad-Dawad-Dawad menyebutkan Kami menganggap Hari Jumat itu Maksudnya sebelum maghrib itu uh, Merupakan uh, Seperti Ramadan kita memburu malam Lailatul Qadar. Jadi kami ketika hari Jumat itu memburu waktu itu sebagaimana di Ramadhan memburu waktu Lailatul Qadar. Ini menunjukkan para ulama bersungguh-sungguh betul pada hari Jumat di penghujung hari Jumat itu mereka berdoa apa saja yang perlu mereka minta atau kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang keempat adalah menjalankan adab maupun amalan-amalan solat jumat khusus bagi laki-laki yang diwajibkan solat jumat jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu seperti mandi mandi memang hukumnya hari jumat adalah uh, sunnah walaupun sebagian ulama mengatakan wajib tetapi pendapat yang lebih kuat adalah mandi di hari jumat adalah hukumnya sunnah Kemudian juga diantara adab kita hari Jumat adalah menjalankan adab-adab itu Bersiwak, membersihkan gigi kita dengan digosok Baik dengan alat-alat modern sekarang, sikat gigi, ataupun dengan miswak Atau dengan siwak dari kayu arok ya Kemudian memakai wangi-wangian Kita berusaha mengeluarkan aroma yang baik Dari tubuh kita Karena hari Jum'at kan kita berkumpul Dengan para sahabat kita Para keluarga kita di masjid Atau dengan para kaum muslimin Jadi selayaknya kita mengeluarkan Dari tubuh kita itu adalah Bau-bau yang harum Kemudian adab yang perlu juga Kita perhatikan adalah memakai pakaian yang terbaik Kita harus memakai pakaian yang terbaik Karena Hadir dalam solat Jum'at Kemudian Adabnya juga berangkat awal atau bersegera menuju tempat solat Jumat. Ini jelas kita bersegera untuk berangkat ke tempat solat Jumat. Karena banyak sekali keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang hal ini. Kemudian melakukan solat sunnah selama imam belum naik ke atas mimbar. Ini juga disunnahkan. Kita banyak-banyak melakukan solat sunnah pada hari Jumat sebelum Khaatib naik ke atas mimbar. Tidak ada Ketentuan dari syariat, berapa rakaat yang harus kita selesaikan. Akan tetapi jika kita cepat datang, kita bisa menyelesaikan atau salat beberapa rakaat. Kemudian Adab yang selanjutnya adalah, diam mendengarkan khatib berkhutbah. Kita juga harus diam mendengarkan khatib berkhutbah. Karena banyak yang kita sayangkan di kalangan kaum muslimin saudara-saudara kita ketika khatib naik mereka masih tetap berbicara berbincang-bincang atau melihat HP ataupun uh, menonton hal-hal yang tidak layak pada hari Jumat Maka kita wasiatkan Dan kita nasihatkan kepada kaum muslimin Agar mereka senantiasa uh, Diam mendengarkan khatib ketika berkhutbah Karena khutbah Jum'at merupakan rukun Dari rukun salat Jum'at Bukan seperti khutbah dua hari raya Itu hukumnya sunnah nah, Jadi siapa yang uh, Tidak diam atau tidak mendengarkan atau berbicara Maka dia telah berbuat sia-sia. Maka yang kita khawatirkan adalah mereka hanya capek melaksanakan solat Jumat akan tetapi solat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Baginda Sahabat Akad Emnur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, di sini ada beberapa catatan yang perlu kita uh, rangkum. Uh, yang pertama adalah. Salat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah dan tidak sah salat Jumat yang dilakukan sendirian. Nah, jelas, salat Jumat itu adalah dilakukan berjamaah. Jadi paling sedikit jumlah orang salat Jumat adalah dua orang, satu khutib atau imamnya, kemudian satu maghum. Nah, dalam hal ini. Tentunya ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus ada jumlahnya 40 orang. Atau lebih banyak dari itu. Ada yang mengatakan jika cukup rukunnya maka sudah cukup. Akan, tapi Allah wakil dalam hal ini. Uh, hukum solat jumat itu tidak ada. Disyaratkan harus 40 orang. Tapi para ulama sepakat Yang lebih abdul melaksanakan solat jumat ad itu adalah. Di tempat yang ramai. Di tempat yang ramai orang. Namun jika dilaksanakan pun dengan jumlah yang sedikit tetap salat Jumatnya sah. Nah, tidak perlu mereka mengulangi salat mereka dengan salat Zuhur. Kemudian catatan yang kedua, seorang laki-laki muslim yang sudah balik wajib melaksanakan salat Jumat di masjid. Dan tidak boleh meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur syar'i, tanpa halangan syar'i atau tanpa uzur yang memang dibolehkan oleh syariat Islam karena hukum meninggalkannya adalah dosa besar jangan kita meremehkan salat Jumat ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung saja kita sebutkan maknanya Siapa yang meninggalkan salat jumat tiga kali berturut-turut, tabah Allah ala qalbi, maka Allah subhanahu wa taala akan tutup hatinya. Ini ancaman yang sangat besar. Jika Allah sudah tutup hati seorang hamba, akan sulit bagi dia dibukakan pintu taubat. Allah akan jerumuskan dia ke neraka. Jadi ini ancaman bagi kita. Kemudian catatan yang ketiga, mungkin yang terakhir. Wanita muslimah yang ingin menjalankan solat jumat, hukumnya boleh. Namun harus memperhatikan adab-adab Islam. E, namun yang lebih abdul, yaitu wanita muslimah adalah solat zuhur di rumah dan tidak ikut solat jumat. Ini yang lebih abdul. Jadi wanita muslimah e, boleh mengikuti solat jumat, tapi dia harus menjaga atau memperhatikan adab-adab Islam. Seperti, seorang wanita itu harus menutup aurat menutup aurat agar tidak menimbulkan fitnah kepada laki-laki dan tentunya berusaha seorang perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian karena itu juga merupakan uh, fitnah bagi laki-laki jadi intinya adalah seorang wanita jika dia so sudah solat Jumat maka menggugurlah uh, kewajiban salat zuhur terhadap dirinya. Baiklah sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dan juga kita dakwahkan dan Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dibunahkan untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dimudahkan untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku luqulih ada wa asfarulillahil walakum walisa'iril muslimin fasfaruhu innahu huwa ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.